Pe 10 iulie 2012, Curtea Constituțională a României a dat peste cap planurile USL în privința suspenderii președintelui Băsescu. În acea zi, cerea a decis în unanimitate că referendumul de suspendare este valid doar dacă vin să voteze jumătate plus unul dintre alegătorii de preliste. USL adoptase pe repede înainte o lege prin care demiterea președintelui putea fi decisă prin majoritate simplă, adică jumătate plus unul dintre cei care se prezentau la urne. Practic, PSD și PNL în alianță desfințase pragul de validare a referendumului. Dar legea a fost respinsă de CCR, iar pragul de 50% plus 1 a rămas în vigoare. În cele din urmă, prezența la vot a fost de 46%, adică sub prag. Este pentru prima dată când sunt într-o competiție electorală aparentă în care votul pentru mine nu a fost o prioritate. Prioritatea a fost votul pentru România. Din acest motiv am cerut electoratului meu să nu participe la vot. Traian Băsescu a mai avut de așteptat aproape o lună după referendumul de suspendare pentru a se întoarce la Palatul Cotroceni. De atâta timp de gândire au avut nevoie magistrații curții pentru a decide că referendumul nu este valid. Pe 10 iulie 1994, Naționala de Fotbal a României a fost la un pas să ajungă în semifinalele campionatului mondial de fotbal. N-a avut noroc pentru că a fost învinsă de Suedia cu 4 la 5 după loviturile de la 11 metri. În avionul care îi aducea acasă, cei mai buni jucători ai României la acel mondial, Gheorghe Hagi și Ilie Dumitrescu, povesteau pentru TVR cât de mult ar fi vrut să întâlnească Brazilia în semifinale. Am făcut o performanță, putea să fie și mai bine. Important e că oricum ne-am făcut datoria și putem să ne întoarcem acasă. Fiecare să conștient că, că a dat tot ce a putut pentru prima echipe. În am crezut tot timpul, mai ales după cu coargetată, atât eu cât și colegii mei, că vom putea trece de această echipă. Am fost la, ca să zic așa, la o jumătate de pas. Jumătatea asta de pas de care vorbea Ilie Dumitrescu a fost golul primit de România în minutul 115, lucru care a dus atunci meciul la loviturile de departajare în semifinala cu Brazilia, echipă care avea să-și câștige campionatul. Suedia a fost învinsă cu 1-0. După câte știm, România nu s-a mai apropiat de atunci de vreo semifinală de campionat mondial, pentru că ar trebui să ne și calificăm mai <laughs> întâi. <laughs> Pe 10 iulie 1985, nava simbol a organizației ecologiste Greenpeace, numită Rainbow Warrior, a fost cufundată de două explozii în portul Auckland din Noua Zeelandă. Un fotograf portughez aflat la bord a murit. Nava mergea către atolul Mururoa pentru a protesta împotriva testelor nucleare făcute de Franța. Responsabile de explozii au fost serviciile secrete franceze, dar Parisul a negat inițial orice implicare. În urmă cu câțiva ani, agentul secret francez care a condus operațiunea și-a cerut scuze, totuși pentru moartea fotografului portughez. Nu suntem ucigași to... cu sânge rece. Am făcut tot ce am putut pentru a proteja viețile celor de pe Rainbow Warrior. Pentru mine operațiunea nu a fost un succes, a fost un mare, mare eșec, a spus fostul agent francez. Alți doi agenți francezi au fost prinși de neozeielandezi și condamnați la 10 ani de închisoare, dar au ieșit după 2 ani. La câteva luni după scufundarea navei, Franța și-a recunoscut vina, iar după câțiva ani, presiuni a plătit despăgubiri organizației Greenpeace și familiei fotografului ucis. Pe 10 iulie 1985 a fost lansat al treilea film din seria Mad Max, în care Mel Gibson joacă alături de cântăreața Tina Turner. Dacă privința filmului criticii spun că este oricel mai bun, oricel mai slab din serie, muzica interpretată de Tina Turner pentru coloana sonor a fost un mare succes. Ea a cântat două melodii, One of the Living și We Don't Need Another Hero. Cântecul We Don't Need Another Hero a urcat până pe locul al doilea în clasamentul din Statele Unite și a fost pe primul loc în Canada, Australia, Germania, Spania și Elveția celălalt cântec, One of the Living, i-a adus Tinei Turner un premiu Grammy. Pe 10 iulie 1964 a fost lansat albumul A Hard Day's Night al trupei Beatles Cu doar câteva zile în urmă, pe 6 iulie 1964, britanicii tocmai lansaseră filmul cu același nume Care, mult surprinzător, a fost și pe placul criticilor și a primit chiar și două nominalizări la Oscar În ceea ce privește albumul, acesta a fost un succes mai mare decât filmul Cele mai cunoscute melodii de pe acest album sunt Can't Buy Me Love și A Hard Day's Night It's been a hard. Be sleeping like love But when I get home to you I find the things that you do That make me feel